Hola, muy buena tarde, compines y compañeras. Eso es Logofobix, un al divendres mes. Divendres with the might. Alezones de Radio Bronca, como siempre desde Fountain, y es el programa número 80. Y con desde falla un tres o cuatro programas. Ens trobem a Disbarats Rècords I com no podia ser d'una altra manera Aquest programa d'avui se ho volem dedicar a l'Ateneu Popular Salvadora Catà I a tots els col·lectius i associacions i persones a nivell individual Que ho fan possible doncs aquest Ateneu aquest nou Ateneu ocupat de la ciutat de Girona és un altre banc expropiat un altre espai que se l'ha al capitalisme per adonar-lo als moviments socials doncs com deia aquest programa s'ho dedicarem a aquest Ateneu que va ser bueno, que es va obrir diguem al públic, per dir-ho d' alguna manera, el dia 1 de maig després de la manifestació anticapitalista o sigui la manifestació anticapitalista va acabar allà a aquest Ateneu, a l'Ateneu la Popular Salvadora Catà Doncs dir que a a la tarda es va fer la inauguració oficial amb una roda de premsa amb un pica pica i amb una exposició de fotografia. Doncs el que farem ara per a començar serà dedicar-li, aquest Ateneu un himne del rock and roll de l'estat espanyol, un himne també de l'ocupació, ja més o menys sabreu quina cançó va perquè acabo de dir el títol, i bueno la posem i després sentireu el comunicat que es va llegir ahir. Stop! Neix l'Ateneu Popular Salvador Acatà, un espai de trobada per la transformació social. Més de 20 entitats donen suport a un projecte obert que impulsarà tot tipus d'activitats de caràcter cultural, social i ambiental. L'Ateneu Popular Salvador Acatà ha deixat de ser un projecte per esdevenir una realitat. Després d'un llarg treball de confluència entre diferents col·lectius i persones a títol individual, hem inaugurat aquest nou espai en una antiga oficina bancària de Girona. Hem batejat aquest projecte amb el nom de la primera dona gironina fosellada per les tropes franquistes, el 25 d'abril de 1939. D'aquesta manera volem entre retre homenatge a una part de la nostra història sovint oblidada i soterrada per la iconografia burgessa i religiosa. La nostra intenció és que aquest espai es converteixi en un punt de trobada de diferents col·lectius i persones a través del NEXA que es proporciona un espai comú. Volem ser un fons constant de propostes culturals i de transformació social. Hem decidit ocupar una oficina bancària en lloc d'utilitzar els espais que ofereix l'administració perquè no volem sotmetre'ns a traves burocràtiques ni a condicions ideològiques. Volem donar una oportunitat als col·lectius perquè siguin els responsables de la gestió d'aquest espai. Amb l'ocupació d'aquesta oficina bancària també volem denunciar l'especulació immobiliària i la política d'habitatge de les administracions públiques, que impedeixen a moltes persones accedir a un dret bàsic o tirant davant les seves iniciatives. Recordem, a més, que el sector bancari ha rebut nombroses injeccions de diner públic per part del FROP. Utilitzar un espai abandonat com aquest no hauria de ser, per tant, cap delicte, sinó un dret justament merescut. Per tal de tirar endavant aquest projecte, comptem amb el suport de més de 20 entitats diferents. Esperem que les properes setmanes d'altres col·lectius se sumaran a aquesta iniciativa. Recordem, en qualsevol cas, que aquest és un projecte obert a qualsevol persona o col·lectiu i que per participar-hi tan sols cal assistir a les assemblees de gestió que se celebren cada dilluns a les 7. Què volem? Ser un punt de trobada per diferents col·lectius i moviments socials, ser una font d'iniciatives orientades a la transformació social. Contribuir a revitalitzar el teixit social i la cultura popular. Mantenir una dinàmica propera i conciliadora amb les necessitats i la quotidianitat del barri. Què oferim? Un local amb diferents espais per realitzar-hi tot tipus d'activitats. Activitats obertes a totes i a tots, organitzades pels col·lectius i persones que formen part de l'Ateneu exposicions, tallers, projeccions, etc. Una xarxa de suport que ajudi a tirar endavant qualsevol iniciativa de caire social, cultural o ambiental. Com funcionem? Ens organitzem a través d'una assemblea on tots i totes hi estem representades. Utilitzem el consens com a eina bàsica per prendre decisions. La nostra voluntat és créixer i integrar tots els col·lectius i persones a títol individual ...que vulguin implicar-se en la gestió de l'Ateneu. Doncs això, com de, que acabeu de sentir, és el comunicat... ...el comunicat que es va llegir ir a, a, a la roda de premsa... ...que se les va enviar als mitjans de comunicació... Y el que comencemos a sentir ahora, la canción que comencemos a sentir ahora es que es una canción de La Mariposa Ocupa, perdón, me estoy trabando, La Mariposa Ocupa de Banda Hachis. Y donc, bueno, recordad que el programa de la semana que ve el programa de la semana vinent, tornaremos a hablar del, del que va a ser esta roda de prensa. Y ahora, tornemos a que esta canción desde el principio. Banda hachís, la mariposa ocupada. Després de sentir aquesta cançó, eh, parlem uns dos minuts amb un company de l'Ateneu Popular. Bé, bueno, és això, el temps que en aquest moment el company va tenir per poder estar un moment amb nosaltres xerrant. Doncs això, dos minuts d'unes quantes preguntes i després continuem. Ara sí, tornem a deixar la cançó des del principi. Sus alas pintaronse de pasión Pintándose bajo el sol hi un company del recentment obert Ateneu Salvador a Catà bueno el divendres que era l'1 de maig és quan es va fer diguem l'obertura oficial sí. i bueno el s'agradaria saber per es va haver la necessitat d'obrir aquest espai aquest Ateneu Popular doncs ve des de diversos col·lectius a Girona de fet a, a, el que seria el portal d'informació de l'Ariet, el grup antirepressiu de Girona, l'assemblea llibertària i, i endavant, doncs es va haver la necessitat de trobar espais on reunir-se i fer activitats ja que les ofertes eh, que hi havia per part de l'administració, que serien els centres cívics, no complien els requisits que volien, no? Mm. D'altra banda, també teníem que nosaltres no teníem ganes de ser consumidors dels de actes culturals que s'havien, sinó que també teníem ganes de, de crear i de poder muntar activitats. I és a, a partir d'aquí que, que va sortir la proposta d'alliberar un espai. Cal dir que això diguem, és el, la fi de la campanya aquesta de 200 metres quadres, no? Exactament. Que ja portava com un mes volant. Sí, durant 15 dies vam estar denunciant i visualitzant diverses entitats bancàries o espais abandonats a la ciutat amb la intenció de, de, de, de, de fer palès no? la quantitat de locals buits que hi ha a Girona i, mm -hmm. i que estan en desús, no? I que nosaltres, les associacions i les entitats i, i la, la gent que està a eh, treballant a la ciutat eh, no té espais on poder-se reunir ni amb els seus horaris ni fer les seves activitats. Mm, bueno, cal dir que, que aquest espai que està a la, a la plaça, bueno, ara mateix no recordem... Això Aquest espai és un antic banc? Sí, era una, durant un temps va ser una, una seu bancària de caja, de caja sol. Mm -hmm. Que després va ser, o sigui, es, que va, a, ser, va ser absorbida per la per, caixa. Per la caixa I ara s'entén se, que és de la Saret? Encara... O no se sap encara? Bueno... S'entén que és de la Saret, sí. Vale. Doncs, en principi, moltes gràcies per haver... De res, que no Vinga, merci. per vosaltres. <ríe> Molt bé, que no <ríe> Bueno, la plaça en la que es troba, l'Ateneu és la plaça Josep Pla. Ara que podem dir-ho i que ho tenim escrit ja en la ment i tot... Pueden decir La Plaza Josep Plath Y bueno Ahora sí Y bueno Descende de Banda Ya la historia Del Ateneo Popular Salvador Acatá Y es en Anem Ya la segunda parte Del programa Mermiquel Didac que ens parlarà d'un llibre. Direm, què direm ara després? I la cançó que sentiu és una cançó bastant famosa dins del moviment o Ocupa. Del Scott, versionada per Boicot i Obrim Paz i també Els Voltors. A posesión desde el principio, ¿vale? y ahora cuando llegan a estas horas cuando llegan ya la mitad más o menos la mitad del programa tenemos a la banda del teléfono al Miquel Didac, Miquel hola, hola, buenas tardes a todos bueno, en esta ocasión tenemos detrás del teléfono a veces te tenemos veces, con nosotros allá a la universidad a veces te tenemos por teléfono hoy, pues, a la otra parte del teléfono y, y eso a, esta semana nos viene a hablar con del libro Psicología de Masas del Fascismo de Reis Wilhelm un libro que ya hace algún año que va a editar, van a editar los compañeros y compañeras de la editorial Descontrol Ediciones de Barcelona a un preu bastante simbólico en relación a lo que va a costar a la seva época de 7 euros ¿no, Miquel? Sí, sí, sí. la edición feita a París eh, a, a la época en Francia era más caro Mm -hmm. mm -hmm. i aquesta revisió en castellà a meu entendre és una ciutat d'actualitat més que mai William mm Wright -hmm. un dels personatges destacats del segle XX molt desconegut a nivell acadèmic oficial a l'ensenyament capitalista va eh, escriure aquest assaig de gran interès que tothom hauria de llegir i analitzar a partir dels seus estudis a l'Institut Sexual eh, Sexpol de Berlín que volia dir poli sexual el autor tracta de l'economia sexual en el marc de la revolució sexual de la joventut dins la necessària revolució parlamentària. En aquest dit, el combat sexual de la, de la joventut parlamentària, això s'ha escrit en el vers 30, eh? és antagònic amb la psicologia de masses del fascisme. Això escrit en temps dels governs de Mussolini i Hitler. Reich considera que l'emancipació parlamentària a l'Alemanya abans del nazisme és fomentable a la teoria econòmica i social marxista Reich apunta l'element sexual com a component a la crítica marxista a l'economia política i considera aquesta economia sexual com, com a component de primer ordre a la psicologia de Marx Reich critica el poc interès del marxisme dels anys 20 i 30 del segle XX pels factors psicològics de les masses portades i oprimides. Ja considero ja que sense aquest estudi i, i aquesta comprensió no podem explicar-nos l'actitud dels sectors de la classe treballadora des del fascisme italià i l'idearisme fins a l'extrem que aquestes ideologies influeixin en la vida i siguin atractives com a reaccionàries polítiques per part de milions d'obrers urbans i de països. Raig demostra que encara sí que tinguem en compte que aquelles interpretacions mecanicistes del marxisme la crítica a l'economia política no vam poder mai podrà explicar aquests canvis aparentment inexplicables de les espoletàries i capes populars de les polítiques reaccionàries en canvi aquells edificis aferrats a concepcions diplomàtiques estretes a i entre cometes en el mal sentit de la paraula el marxisme com a com a nois de la història de l'intratrances i l'economia política i que és el capitalisme a més de desnaturalitzar l'àgid marxista de Karl Marx en el segle XIX i mistificar-lo objetivament represent, representa traves el desenvolupament revolucionari de les societats i al mateix temps una inesperada i fructífica ajuda del marxisme dogmàtic mistificat a la reacció política com, com eh, en cert cas, del fascisme italià i el marxisme alemany. Reich fa una crítica revolucionària en front de la democràcia i l'estabilisme al mateix temps. Destacles per la revolució comunista i no ho entendre. L'estudi freudomarxista, que podríem dir, de Raids, sobre la psicologia de masses eh, dels, del factor subjectiu de la l'història, necessita un ideudic esforç revolucionari de penetració i coneixement, a fi d'aconseguir que l'experiència del passat una valiosa lliçó per, per intentar impedir que fenomenos del tipus que critica l'autor no es repeteixi ni siguin un obstacle a la revolució social del poeta aviat. a vegades de forma inconmensurablement dramàtica, quan en canvi el que necessitem és encaminar correctament i en coherència la rutes de l'esquici humana per constituir, sense objecions de tipus, una probable emancipació col·lectiva dels éssers humans. Eh, explica que el fascisme i el fascisme, les pressions més extremes de la reacció política i econòmica en els seus directius i, i la seva mateixa essència, eh, s'anava internacionalitzant el mateix ara mateix de l'estat islàmic, per exemple. I en molts països feien anar enrere, de manera manifesta i negable, els moviments socialistes revolucionaris en del capitalisme el fet que el fascisme italià i el fascisme alemany es relessin amb major força en estats europeus molt industrialitzats feien, feien que fos més greu el problema, el seu entendre, cosa que significa que aquests fenòmens nacionaris corresponien al fracàs de moviment hebrer internacional quan es trobava en una fase de la història que així si es feia cas dels marxistes d'aquells temps aquest, aquesta econòmicament era prou i si hogué astòmic. Econòmicament era prou madura per provocar la dis dislocació del model de producció capitalista. A més, que caliia afegir-hi el fet de la persistent incapacitat demostrada per la seu internacional en el moment de la primera Guerra Mundial que es va dividir a nivell eh, socialista I l'aixafament dels moviments revolucionaris des del 18 a 1923 que van es a partir de la revolució dels soviets russos del 7 de novembre de l'any 17. Llavors, esperem... uh -huh. un moment, sí. No, tot plegat, sí, representa una situació global de, de l'estat especial. En Carrags es planteja un llirament. Si la tesi fonamental de Karl Marx història econòmicament madura per fer eslocar el model de producció capitalista era inexacte, calia reorientar totalment l'estratègia del moviment obrer internacional per aconseguir el seu fi auto-mancipatari de classe. Al mm. contrari, si, si, si aquests dubtes a anàlisis no injustificables, justificables, un anàlisi profund i detallat de les causes del fracàs eh, crònic de ningú no obrer. Per això, eh, el torn de sàpiga explicar la gènesi d'un moviment de massa que genera no, el sexisme nazisme. Solament així, seria possible tornar a impulsar l'accions des de la vista revolucionària. Però, segons Raids, la situació a no trobava una sortida en cap dels dos sentits esmentant de gans. Ja que aquells recursos a parlar de la consciència revolucionària de la classe brega, un mètode fàcil de tapar el fet de les derrotes proletàries i crear il·lusions per decorar aquests desgadables fets tampoc comportava cap èxit revolucionari. Per tot això, un any escriu al seu grau d'intentar partir del mateix moment i no obrer per així explicar-nos com hi ha les convergències entre els problemes que específicament es relacionen amb l'economia i aquells que, de no manera més analitzada, corresponen a l'anàlisi sociològica. La sordemocràcia a Alemanya, davant la crítica dels sectors nacionalistes i metafísics, a l'entorn dels Eifente, que hi havia que havia desertat l'estiu del 14 i la seva política de treidoria el 18, no tenia no tenia respostes, no són les alemanes. En el moment en què la pressa obrera i les capes populars a Alemanya patia en Igèria i l'atrixis era més aguda, sortia la mística nazi enfront la ideologia econòmica de la falsa democràcia. Al mateix temps, hi havia una possibilitat marxista d'adaptar la realitat política, un defecte que el materialisme dialèctic podria haver eliminat en el temps que hi hagués fet de les seves possibilitats que la, poli... que la política marxista no hauria comptat amb la seva pràctica política, amb el futur de l'estructura democràtica característica de les masses i les èes socials que genera el misticisme. I doncs es posa baig la teoria i la pràctica marxista. Entre 1917 i 1933 quedarà limitada a l'estricte camp de processos objectius de l'economia petit de l'Estat en el sentit estricte. ja que no observa, atenció ni cap, eh, als anomenats factors subjectius de la història tampoc la ideologia de masses per la seva evolució i les seves contradiccions Miquel especialment... sí. eh, manquen 5 minuts per anar a tenir sí. que anar tancant bueno, sí. bueno llavors però, que l'analitza així i si diu que obriran eh, especialment el mètode del matisme delèctric que era substituït per el debat de processos socials i econòmics com ara la producció del moment o el caos econòmic alemanys de postguerra. I ningú es preocupava segons raig a l'explicació del materialisme dialèctric als nous fenòmenos històrics, ja que com a diferent, doncs, ignoraven el feixisme, el nazisme, no, en no, el que no existia, no? Doncs, en el seu temps, no existia. I Vladimir Liglenin solament havia sentit el de les seves primeres manifestacions d'Itàlia amb Mussolini. Segons Reits, concepció reaccionària de realitat no s'atura en les comunicacions socials ni en els fets reals, la política reaccionària aplega automàticament totes les forces socials oposades a l'evolució i així podran ser utilitzades en èxit sempre que a través de la ciència no haguem descobert totes les forces revolucionàries que l'oposició a les reaccionàries tenen que necessàriament se si des desapareixen aquestes. La base del sexisme-nexisme, segons Reits, la petita burgesia sublevada, no solament va mobilitzar les fortes... les forces regressives, també aquelles que eren progressistes. Ja que ningú s'havia donat compte d'aquesta contenció. El paper de la petita burgesia va, va passar quasi inadvertida, quasi fins al moment en què Hitler va agafar el poder. En canvi, la política revolucionària es desenvolupa per si mateixa. Espontàniament, en tots els àmbits de la humana, a condició de que sigui conscient de les contradiccions, eh, que tot nou procés comporta i que s'identifiqui sempre amb la causa de les forces de les idees avançades, ja que ser radical, segons el mateix Marx i que esmenta Reits, és agafar les coses per l'arrel. Cosa que vol dir que la victòria està assegurada sempre que fem les coses per l'arrel, sempre que siguem pensions del seu procés contra la d'una altra manera, comporta inerocablement a posicions mecanicistes, economicistes i metafísiques del marxisme, al desastre. I per això que no que no té sentit la crítica eh no té una resolució pràctica si no aconseguim mostrar fins a quin punt precis s'ha ignorat les contradiccions de la lletat social. El reconeixen en el proletariat, la força transformadora de la ciutat industrial i fent l'esforç i fent les vols d'un quadre verídic de les contradiccions de la mateixa economia capitalista. Per acabar, podríem fer els això seria que el fracàs del monument obrer correspon a un coneixement limitat que tenim sobre aquestes forces que retarden la transformació social. Bé, doncs alguns punts importants d'aquesta situació encara són completament desconeguts. En aquest marc, el marxisme, amb manes de polítics marxistes, que aleshores, segons raig, havia perdut el seu contingut científic revolucionari. Havia... Eh i s'havia transformat el seu parer en un conjunt de, de fórmules buides. Si vols parlem del llibre de la setmana que mm fa. -hmm. Doncs això, si vols ja ens pots adevantar el llibre que, que ens farà la crítica la setmana sí. que ve. Bé, bueno, és un llibre que ja va sortir el 8 d'octubre de l'any de passat del 2014, que de té 134 pàgines amb aquest llibre llarg, que val euros, y que es el libro de Miquel Amorós, sí. Mil, 1968, el año sobrino de la Gracia, para las de Ma de Madrid, mm -hmm. de, del nuevo amigo, bueno, del nuevo amigo que ya te he mm -hmm. y que está editado por Mutu Récord, Burro de Ciudad, a Bilbao, ¿no? sí. sí. Entonces, oh. 1968, el año... Sublimo de la clase, del hmm. Miquel Amorós. Miquel... El partido en los que voy. Donc, ah. eso, recordar, antes de detallar, que, que esta semana se has hablado del libro Psicología de Massas del Fascismo, de Reis eso Wilhelm, mateix. un libro que ha editat, des, que va editar en su momento, Descontrol Ediciones, al preu de 7 euros. Sí, eso mismo. Entonces, Miquel... Bona Joan Benz. Bé, Miquel, escolta. Digues. Que durant... Com ja saps, el passat de maig es va... es va, diguem... la manifestació de l'1 de maig de, de Girona, la manifestació, sí. diguem, anticapitalista, sí. va acabar el que ara és el nou espai ocupat de, de Girona, sí. que es diu l'Ateneu la sí. Popular Salvadora a Catà. Sí. i ens agradaria que ens diguessis quina és la teva la teva opinió en relació a això Ah, bueno, vull dir, vull dir sembla molt, molt bé que, que al final de la manifestació fos entrar i que penso que demà bueno, demà que, que, que aquest dijous ahir sí, ha eh, agafat les obertes i sí, bueno, ahir es va fer la inauguració de, de, de, de, de la TVU de cara, vull dir, de cara aixís, amb, perquè primer va ser una inauguració d'acció i aquesta una inauguració d'exposició ja quan sí. està tot estructurat i organitzat. Exacte. Per tant, vull dir, sí, personalment estic d'acord amb tot això. Mm. Em sembla molt bé. A més, és un lloc molt cèntric també mm. i fa que això se podem ser moltes activitats. Bueno, cal dir que que, bueno, que Degut que s'ha convertit en un espai de molts de col·lectius de, de la ciutat de Girona que fins ara sí. o no tenien espai o utilitzaven un altre espai, diguem Sí eh, Això ha fet que molta gent es passi per allà dia rere dia i això ha portat a que els partits polítics esquerranousos sí. hagin ficat allà els seus voltors a intentar treure Reddit, Reddit... Reddit, digamos... De cara a las... A las properas elecciones municipales. Bueno, eso... Es inevitable con... Es inevitable, ¿no? Como pase un... Un solo amor de los ¿no? Sí. Bueno, sí, estemos sí. una mica ahí al loro. De que no no es que... No se apropien del de, de espacio. Que no es seu. No, yo creo que... Que es la que la manifestació en si ens uh -huh. doncs, acaba donar sentit, vull dir, el sentit anticaprevista, llavors té que ser un espai clarament anticaprevista. Uh -huh. De totes maneres, està dedicat a... Bueno, això... A... Salvador Acatà, que era una a, a, a, militant del Pou. Que... que es va ser bueno, dos mesos que va estar a la presó una meva besàvia, uh -huh. es van fer fer amigues, la meva besàvia, just com va sortir la presó, poc després la vam fer allà i des que era petit que m'havia parlat d'ella i d'una altra companya que hi havia allà, que havien fet a mi de vella, i al seminari pues, tancades, no? Llavors mm. vull dir, uh, és un tema que a mi m'afecta una mica sentimentalment en el meu lloc personal que aquesta, aquesta dona era una dona que ja a partir del de maig juny bueno, de les investigacions de maig del 77 ja estàvem al vista per les publicar eh, republicana burgueses i per l'estalinisme eh, no crec que ja sigui un lloc adequat per, per l'estalinisme ni per l'afavor en eh, sistemes burgueses vale, doncs Miquel al, al, al, i això, que la meva besàvia l'Angeleta estaria molt contenta d'aquesta ubicació, perquè perquè vam fos allà poc després d'estar amb ella, doncs que, que, que tingui un espai dedicat amb ella, no? Mm. I bueno, no... Això, mm, això, això no ho sabíeu, doncs ara us explico. Mm. Doncs cal dir també que gràcies a que d'aquesta ocupació es, va fer, es van fer notícies, que van sortir als diaris i tot això, Entonces sí. los familiares que ahora te vives se han pasado por los centros sociales ¿Veus? Esto es muy importante esto porque esta gente eh, se ayudan en la satisfacción Espero sí. que... Estaban y... Estaban muy de ver que que el, el Ateneo Popular portaba el nombre de, de la seva, de su avia Sí, des d'aquesta obrida estic acabat de matar a la cara, perquè eh, és el que hem de dir, no? Crec que, que, que, que és real. Un poble que es va trobar al mig de tota aquest, aquesta situació, com, com, com, com feia poques setmanes, que havia entrat als Nacional o a, a l'enquist de Girona, i la van agafar, la van tenir tancada el seminari que s'havia de, de presó, a, a, a l'apartat de les dones i la mm. primera que va 25 al 25 d'abril de l'any 39. Junts amb 25 homes de poc de molt de pobles d'aquí de, de, de, de la demarcació de Girona. Entre ells, una vi de Girona les lliures libertàries que eh, era el secretari mm. i altra gent. I gent gran. I gent gran, gent de totes edats. I, I la dona aquest dia. I després molt davant van a infusión otras donas, que también estaban atancadas uh, en el seminario por, por franquistas. Mm -hmm. Y es que es importante por eso. Y después, por de donas y unas cuantas donas. Entonces, Miquel. Sí. Si vols la semana que ve, que ya se habrá producido la roda de pre... Bueno, que ya tendremos noticia, perdón, de, de bueno, la roda mire, de prensa... Y todo eso, ¿podemos comentar en cara una mica más? Una mica más, sí. Jo just intento que s'ho faci, né? Que s'm'ho faci. No més, jo que em dius que queda la Doncs, Miquel, et sí. deixo fins fins de la setmana que ve. Ah, jo patís. Sí, Vinga, fins divendres de la setmana que ve. Salut. Vale. Salut, jo I quan encara queden uns 15 minuts per a que acabi el programa... ...anem amb l'allenda. L'allenda, com sempre, amb la Teranyina... company digue'ns que porten avui la Teranyina a la seva llenda bé doncs aquesta setmana el dissabte al centre social ocupat Can Colmo perdó divendres divendres em penso que és no, no és dissabte dissabte nou exacte perdó Bé, doncs com deiem aquest dissabte nou al centre social ocupat Can Colmo del carrer Carme 41 de Girona tenim a les 6 de la tarda cinefòrum amb el documental Asfaltar Bolívia llites indígenes contra el mite del progrés a l'Amazònia amb la presència del seu realitzador Marc Gavaldà. Després tenim tot seguit a mateix espai Cafeta Solidària Antimat suporta les encausades per l'ocupació forestal de Sant Hilari Sacalm de 2010, en espera de judici. Bueno, i res més ja per l'allenda, per aquesta setmana? Pues no, aquesta setmana, de moment això és tot. Bueno, hi han les activitats... Uh, habituals de tots els espais que si us interessa pues, heu demanat el Tintxacadene a Can Colmo el dimecres el Rocódrom dimarts i dijous a Can Colmo etc, etc, etc la pizzeria recordem la pizzeria al centre social ocupat Can Rus, carrer de comerç de Pont pizzeria solidària i de suport a projectes antiautoritaris. Pizzes veganes boníssimes a 3 euros també hi ha, per exemple, el Casar de Joves Quatre Rius, el Cafè Feminista, que també es fa durant la setmana, etc etc. La veritat és que l'agenda de la Teranyina està bastant plagada no?, d'informació, diguem. Està completeta, sí, completeta. Intentem abarcar una mica tots els espais i així que hi ha per aquí a la zona. Bé, bueno, tots els espais que ens manden la informació, veiem. La teneu... Ai, perdó, el casal popular independentista del de... Pla de l'Estany, per exemple, tenim diverses activitats durant la setmana. Allò del kickboxing, no?, i tot això. Sí, uh, a veure, fem-li un repàs. Per exemple, els dimecres de 7 a 8 tenim kickboxing nivell avançat. De 8 a 9, doncs, kickboxing nivell inicial. Els dijous hi ha cafeta i biblioteca popular Miquel Buixó. Uh, la, això és de 7 a 11. De 8 a 9 hi ha taekwondo. Els divendres, doncs, tenim de 7 a 8 kickboxing. I a partir de les 8, doncs, cafeta i Bibliote biblioteca popular, també. Els dissabtes a les 7, Cafeta i Biblioteca Popular, i els diumenges, Cafeta i Biblioteca Popular, a partir de les 7, o sigui, de 7 a 11. No és que seran els indepes, que també li fem propaganda en aquest programa, eh? Sí, no, És el que fa, que encara manquen deu minuts i no hi res per a... La veritat és que... La veritat és que aquests de l'Ateneu Popular s'ho bastant i tenen una agenda bastant completeta durant la setmana, tot s'ha de dir. L'espai està corredet també, tenen un gimnàs que val la pena visitar-lo. Bé, bueno, i ara ja manca de 10 minuts perquè arriben les 5 de la tarda, doncs sí que ens acomiadem. Ens acomiadem, animant a que tothom que està per Girona passi pel nou centre social, pel nou Ateneu ocupat, Salvador Acatà, a la plaça Josep Pla. Una plaça molt cèntrica al costat del carrer Nou i el carrer Santa Clara molt a prop del barri vell i també al costat de la plaça La Constitució Per allà ens podem veure, ens podem xerrar podem fer de tot el que vulgueu Bueno, ahora sí, como siempre, recordar la nuestra plana web, bueno, el nuestro blog, MillorDig, www.logofobia.wordpress.com El nuestro correo electrónico, logofobia.org Recordad que tenéis Facebook, tenéis Twitter y también com ya este con ya este anunciando desde Fatelspel Facebook y el Twitter y el blog se apropan el Herrrades de presentación del libro de memoria 3 de Jean Marruyan eh el Herrrades diguemos logofóbicas o si sigui, las presentaciones organizadas per logofobia serían a del proper 26 de maig al centre social ocupat Can Colmo a les 8 de la tarda que és un dimarts després ja la següent serà l'Ateneu Popular de Castelló el casal popular de Castelló dilluns 8 de lluny d'ahí ens marxem a València a iniciativa d'àlia on el dimecres 10 ...de Jun... ...será la segunda cerrada... ...la segunda presentación del Libre de Memoria 3... ...y la darrera ...será el día 12... ...de Jun... ...y vendres... ...al centre Social Ocupad... ...del Retal... ...de Murcia... Estarem per, per Múrcia, una terra molt bonica, molt bella, presentant el nou llibre del Janmar Rullant. Aquesta presentació, la qual tenim des d'aquí moltes ganes de que arribi, és el dia 12 de juny. Bueno, ara sí, a manca de 5 minuts perquè acabi el programa, sí que us deixem tornem, el divendres de la setmana que ve, en aquestes zones, les zones de Ràdio Bronca, en aquest estudi, disbarats rècords, i això, si voleu sentir el programa de nou, podeu sentir el nostre podcast, o el dimarts a les 11 de la nit, tornar a posar Ràdio Bronca. Salut i anarquia. Para, para, para, para, para, para, para, para, para. Ei, que faltan encara cinc minuts perquè acabi... perquè comenci el següent programa. Què fem? Posem alguna cançó que què? Bueno, posem aquesta típica que posem de Barrio Sésamo i donem pas a electrones libres amb les nostres companyes que venen a ara després i això, tornem el divendres de la setmana que ve per aquí. Bueno, tu, dona-li al pause i posa... La canso del barrio Césamo. La yeah, canso del barrio